Як ми зустрілися, вона з усім цим покінчила. Я не зміг пригадати жодного разу, коли вона відмовила мені у зустрічі. Як не дивно, я не розсердився на неї. Було боляче, я був приголомшений. Деякий час думав залишити Нью-Йорк назавжди і почати все спочатку десь іще, але більше я хвилювався не за себе, а за неї. Я постійно бачив перед очима Керол. Таку тендітну, охайну, зовсім дівчинку. Серед лікарів, поліції, репортерів. І їй ще треба було виходити на сцену перед очима, що пожирають. Перед публікою, голодною до скандалів. Це не давало мені спати. Щодо її кар'єри я вважав її скінченою. Після п'яти днів самотності в порожньому готелі, думаючи лише про Керол, я лихоманково шукав спосіб, як їй допомогти. Любов, починав я розуміти, не припиняється лише тому, що це зручно. Вона не закінчується, коли ти відкриваєш газету за ланчем і бачиш фото своєї дівчини на першій шпальті. Я вже збирався їхати до Бостона, але пригадав, що Чарлі Сінклер грає з нею в одній виставі. Спершу зателефонував Гарольду. Потім через нього дізнався номер Чарлі. І зателефонував до Бостона. Я їхав не як наречений. Я вмовляв себе, що маю місію порятунку, без жодної жертви. Привіт, Пітре, почув я голос Чарлі. Які новини? Усе гаразд, відповів я. Як там у вас, у Бостоні? Вперше за два дні повернувся до номера, сказав він. Мене це не цікавить, перебив я. Чарлі завжди був легковажним і, можливо, саме тому став актором. «Я Керол». «Квітне», – сказав він. «Вона просто молодчина. Можна було б виліпити з неї статую. Не плаче, а тримає джин. Мені завжди здавалося, що Керол йому подобалася. І раптом я зрозумів, чому вона так мало розповідала про театральне оточення. Як до неї ставляться в трупі? Усі страшенно чемні, можна подумати, в неї помер батько. Її просили піти. Ти здорів. вони тільки й шкодують, що не виклали її ім'я лампочками на фасаді. Як думаєш, чому що вечора аншлаг? Це жарт. Коли вона виходить на сцену, зал видає якийсь приглушений звук, а потім мертва тиша. Наче всіх там задушили, всі дивляться тільки на неї, ніби більше нікого немає. А коли вона йде. Вибух оплесків. Бідна Ейлін Менсінг ледь не луснула від заздрощів. «Мене це не цікавить», – сказав я. «Як вона сама до цього ставиться?» «Хто знає, дівчина – загадка. Але директор театру каже, що зараз вона грає в 20 разів краще, ніж раніше». «Ну, тоді чудово». «І чим це чудово?» – перепитав він. Я проігнорував і сказав. Ще питання. Як думаєш, їй запропонують контракти? Вже бігають. Двоє агентів приїхали з Нью-Йорка. А ти приїдеш? Навряд. Люди помирають щодня. Одні заповідають себе науці, інші – мистецтво. Щось їй передати? Ні, дякую. Гарний ти друг, пробурмотів він. Навіть не спитав, як у мене справи. Ну, як у тебе справи, Чарлі? Жалю гідні. Відповів він, гірко пирхнувши. Важко повірити, що він і Гарольд – брати. «Побачимося в Нью-Йорку!» Він поклав слухавку. «Який сенс стинятися в пустому готелі в Коннектикуті серед зими?» – подумав я і повернувся до міста, до роботи. Перші дні було важко. Щоразу, заходячи в кабінет, я відчував, колеги щойно говорили про мене. Навіть тепер, два роки по тому, коли люди раптово замовкають при моїй появі, я мимоволі насторожуюсь, чи не кепкують, чи щиро співчувають. Хоча я й не збирався більше бачити Керол, але на прем'єру її вистави пішов. Сидів один на балконі, стишуючись, щоб ніхто не впізнав. П'єса мене не цікавила, я чекав її появи. Коли вона вийшла, зрозумів. Чарлі не брехав. У залі пройшов шепіт, потім тиша. Усе в ній, кожен крок, кожне слово зосереджувало на собі увагу. І навіть незначна роль ставала особливою в її виконанні. Вона грала краще, ніж колись. Ті самі риси, але тепер з новою впевненістю, спокоєм. Відчувалося, що увага глядачів лише зміцнює її. Після вистави її аплодували не менше, ніж зірці Ейлін Менсінг. На виході всі говорили про неї. Наступного ранку я купив усі газети. Рецензій було більше, ніж заслуговувала сама роль. Журналісти про Бостон не згадували, а дехто навіть пророкував їй місце серед зірок. Один із найшанованіших критиків описав її гру словами. Мрійлива, ніжна, весела і романтична. Я не відчував ані радості, ані гіркоти. Просто намагався зрозуміти, де ж я помилився. Ми не бачилися. Я стежив за нею у театральній пресі і здивувався, коли вона залишила місіс Говард і взяла головну роль в іншій виставі. Пішов і на ту прем'єру. Її ім'я великими літерами на афішах. І хоча ми вже давно розійшлися, я радів її успіху. Продюсери розумно використовували її образ, тендітна героїня, що наприкінці стає безжальною. Роль відповідала і таланту, і репутації, але вона не впоралася. Ігра була впевненою, технічною, але не зачіпала. Публіка була ввічлива, рецензії посередні. Найбільше уваги дісталося її партнерам. Я думав, що це не зашкодить, вона ще матиме шанс. Але Чарлі був іншої думки. «Вона прогавила свій шанс», – сказав він. «Вона не тягне всю виставу, і тепер усі це бачать. Але ж вона грала непогано. Саме так, непогано. Але не блискуче, а це вбиває виставу. За три тижні її знімуть». А що з нею буде? Якщо схеманеться, повернеться до другорядних ролей. Але, як і всі акторки, вона цього не зробить. Блукатиме в очікуванні нової головної ролі і знайдеться якийсь дурень, що її дасть. А тоді її знищать. І залишиться їй лише навчитися стенографії чи знайти собі чоловіка. Усе сталося саме так. В наступній виставі її розкритикували щент. Я не пішов дивитись. Я вже зустрічався з Доріси і подумав, навіщо знову це все. Більше я Керол не бачив. Її ім'я зникло з газет. Я навіть припинив спілкуватися з Чарлі. Тому коли того ранку вона раптом зателефонувала на роботу, я не мав уявлення, чим вона тепер займається. Коли я згадував про неї, відчував, у моїй пам'яті залишився куточок для неї. Небезпечний для мене. І щоразу я змушував себе думати про щось інше. Я прийшов у бар Статлера трохи раніше, замовив напій і не зводив очей з дверей. Вона увійшла рівно о другій тридцять. На ній боброва шуба, якої раніше в неї не було, і добре шитий дорогий синій костюм. Вона була такою ж гарною, як і в моїй пам'яті. Я помітив, як усі чоловіки в барі озиралися її слід, поки вона впевнено йшла до мого столика. Я не поцілував її, навіть руки не подав. Лише посміхнувся і сказав «Привіт». І, наскільки пам'ятаю, весь час думав про те, що вона не змінилася, і допоміг їй зняти шубу. Ми сиділи поруч обличчям добарної стійки, і вона замовила чашку кави. Вона ніколи не зловживала випивкою, і мені здавалося, що всі її біди за останні два роки не перетворили її на людину з пияцтвом. Я подивився на неї. Вона ледь посміхнулася, не розуміла, що я зараз читаю її обличчя, шукаю сліди провалу і гірких жарів. «Ну?» – запитала вона. «Як я тобі?» «Як завжди?» – сказав я. «Як завжди?» – вона беззвучно засміялася. «Бідний Пітер! Мені зовсім не хотілося починати розмову з цього. Що ти збираєшся робити в Сан-Франциско?» Вона знизала плечима. Раніше я не помічав у ній такого жесту. «Щось нове?» «Не знаю», – відповіла вона. «Спробую знайти роботу. Буду шукати чоловіка» розбирати свої помилки. «Мені дуже шкода, що все так сталося», – сказав я. Вона знову знизала плечима, ніби їй було байдуже. «Такий ризик в нашій професії. Що поробиш?» – сказала вона. Вона глянула на годинник, і ми обидва подумали, що прямо зараз потяг стоїть на пероні, і він скоро відвезе її з міста, де вона жила сім років. Знаєш, я прийшла сюди не для того, щоб плакатися тобі на плечі, сказала вона. Мені треба розповісти, що сталося тієї ночі в Бостоні. Щоб усе було ясно, без таємниць, і часу мене мало. Я сидів, потягуючи на пій, стараючись не дивитись її вічі, Вона почала розповідь, швидко, без емоцій, без пауз, ніби ніч і досі перед нею. Всі дрібниці, всі деталі. Вона пам'ятала їх навіки. «Коли я подзвонила тобі, – почала вона. Я була сама в номері. Після нашої розмови я переглянула деякі зміни в тексті ролі, потім лягла спати. У двері постукали, – продовжила вона. Я кілька секунд лежала, думаючи, що це сон, потім зрозуміла, що ні. Постукали знову. Легкий, обережний, але настирливий стук. І тепер помилок бути не могло. Далі вона сказала, що увімкнула лампу на тумбочці і сілась на край ліжка. «Хто там?» – крикнула вона. «Відчини, будь ласка, Керол!» – почувся жіночий голос за дверима, низький, стрімкий. «Це я, Ейлін!» «Ейлін, Ейлін!» – задрижала вона від несподіванки. Вона не знала жодної Ейлін. «Хто-хто?» – ледве вимовила вона. «Ейлін Менсінг долинула за дверима». «О!» – вигукнула Керол. «Міс Менсінг!» І тут вона злетіла з ліжка, і босоніж у нічній сороці з бігуддями на голові підійшла до дверей. Ейлін Менсінг хутко пройшла повз, несподівано зачепивши її. Керол зачинила двері і обернулася. Ейлін стояла поруч із ліжком. Зім'ятий покрив і прострадла поруч. Обличчя її було в тіні лампи. Жінка років 35 на сцені, старша років 40, коли сходила з підмостків. Її молодість останніх п'яти років пояснювалась пластичними експериментами з обличчям і великим запасом внутрішньої енергії. Її старання пояснювали сп'янінням, амбіціями і зачутками зв'язками з чоловіками. На ній була чорна спідниця джерсі і светер – такі ж, як і Керол, пам'ятала, коли вони разом піднімалися ліфтом після вистави і попрощалися у коридорі. Двері номера Ейлін були в 30 футах через коридор. Вікна виходили на фасад будинку. Майже автоматично Керол помітила, що Ейлін не п'яна, але її панчохи були трохи перекручені. На плечі не було рубінової брошки. Губи були товсті. З помадою не дуже акуратно накладеною великий рот, майже чорний у світлі лампи, з'їхав набік на привабливому обличчі. Що трапилось? запитала Керол спокійно, принаймні так намагалася. У чому справа, міс Менсінг? Я в халепі, прошепотіла вона. Серйозній, дуже серйозній халепі. Хто живе в сусідньому номері? Вона підозріло повернула голову до стіни. Не знаю. — відповіла Керол. — Хтось із наших? — Ні, — сказала Керол. — З усієї трупи на цьому поверсі живемо лише ми з вами. — Перестань називати мене міс Менсінг, — зажадала Ейлін. — Я ж не твоя бабуся. — Ейлін, — сказала Керол. — Так, це вже краще, — промовила Ейлін Менсінг. Вона стояла, з легко покачуючи стегнами і дивлячись прямо на Керол. Ніби визріло рішення щодо неї, Керол. Керл стояла біля дверей, рука за її ручкою. «Мені потрібен друг», – сказала Ейлін. «Мені потрібна допомога». «Ну, я зроблю, що можу», – відповіла Керл. «Не будь такою доброю», – сказала Ейлін. «Мені потрібна справжня допомога». Керл раптом відчула холод. Вона стояла босоніш у легкій нічній сорочці на холодній підлозі. Сильно тремтіла. І страшенно хотілося, щоб ця жінка швидше пішла. "Одягни щось", сказав Елін Мансінг, ніби нарешті прийняла рішення. "І прошу, підемо до мого номера". "Але вже пізно, міс Мансінг. Я ж сказала, Елін. Елін, і мені завтра рано вставати". "Ти чого так злякалася?", хрипло запитала вона. "Я не злякалася", збрехала Керл, намагаючись звучати твердо. "Просто не бачу причини". «Причина є, – перебила Елін, Дуже вагома. У моєму ліжку – мрець». На широкому ліжку лежав чоловік. Він був розпростертий поверх ковдри, голова трохи повернута до дверей, очі відкриті. А на обличчі застигла дивна усмішка. Його сорочка, піджаки і темно синя кроватка висіли на спинці стільця. Одна нога боса, на інший панчих сповз на кісточку. Пара чорних туфель акуратно наполовину засута під ліжко. Великий, важкий чоловік з м'якою шкірою, роздутий, ніби навіть це величезне двоспальне ліжко було йому замалим, йому було близько п'ятдесяти, жорстке волосся з сивиною, обличчя людини, що звикла командувати. Навіть зараз мертвий, недбало роздягнений, він виглядав як важлива персона. Керол нарешті впізнала фото з газет. Самуель Боренсен. Хтось показував його їй у готельному холі кілька днів тому. «Він почав роздягатися», – пояснила Елін, дивлячись на тіло. «Сказав що щось мені недобре, приляжу на хвилину» – і помер. Керол відвернулася. Їй зовсім не хотілося дивитися на це м'яке замерло тіло. Вона накинула широку сукню поверх нічної сорочки, узяла хутряні капці, але їй стало тільки холодніше. Хотіла втекти в свій номер, заховатися під теплу ковдру і забути цей нічний стукіт. Але Ейлін перегородила двері. Позаду сяїла інша, яскраво освітлена кімната її двокімнатного люксу, завалена квітами, пляшками, фруктовими кошиками, телеграмами. Подарунками зірці прем'єри «Я знала його 10 років», – сказала Елін, не зводячи очей з ліжка «Друзі, а тепер він приходить і влаштовує таке» «Може він не помер?» – несміливо промовила Керол «Ви викликали лікаря» «Лікаря?» – хрипко засміялася Елін «І що буде, якщо він о третій ночі знайде в моїй спальні мертвого Боренцена? Як гадаєш, що напишуть газети?» «Вибачте», – сказала Керол, силоміць відводячи погляд. «Мені краще повернутися до себе. Я нікому нічого не скажу». «Як ти можеш покинути мене в таку хвилину?» – вигукнула Ейлін. «Якщо підеш, я кинуся з вікна». «Я б хотіла допомогти», – сказала Керол, долаючи сухість у роті та спазми в горлі. «Але я не знаю, що можу... Можеш допомогти мені одягти його?» – тихо сказала Ейлін і перенести в його номер. «Що ви сказали?» прошепотіла Керол. «Він страшенно важкий», сказала Ейлін. «Навіть сорочку на нього не змогла натягнути. Він фунтів двісті, не менше. Занадто багато їв», злісно буркнула вона, дивлячись на нерухому громаду. «Але якщо піднімемо у двох...» «Де його номер?» запитала Керол. «На дев'ятому поверсі». «Ми ж на п'ятому». Важко видихнула Керол. «Навіть у двох, і ліфт не працює». «Я й не думала про ліфт», – сказала Елін. «Ми винесемо його пожежними сходами». Керол змусила себе глянути на тіло. Воно лежало горою, нерухоме, прогинаючи матрац. «Якщо вже гратися з чоловіками, – майнула думка, – то хоч вибирати тих, що простіше піднімаються». «Це неможливо», – сказала Керол, відчуваючи клубок у горлі. «Пожижні сходи з іншого боку будівлі. Доведеться волочити його по підлозі». Вона сама дивувалася, як природно міркує про це, наче вже стала частиною цього дикого плану. «Ми пройдемо повз двадцять дверей. Хтось почує шум або натрапимо на чергового. І навіть якщо донесемо до сходів, ми ж не піднімемо його ні на один проліт». «Можна покинути його на сходах», – сказала Ейлін. «До ранку ніхто не знайде». «Як ви можете говорити про це так спокійно?» Гаразд, і що ти пропонуєш?» – різко запитала Елін, дратуючись. «Годі вже стояти і повчати мене». Керол, здивована, інстинктивно торкнулася обличчя. Її губи скривилися від страху, але Мансінг могла прийняти це за посмішку. «Є хтось із нашої трупи на цьому поверсі?» – спитала Ейлін. «Лише містер Мосс», – пригадала Керол, – «але він живе на десятому із дружиною». «Він мене ненавидить», – сказала Ейлін. Керол глянула на годинник біля ліжка, зовсім близько від застиглого обличчя Боренсена з напівусмішкою. «Я повернусь у свій номер, подумаю», – намагалася вона вирватись. Та Ейлін, схопивши її за зап'ястя, зупинила. «Хвилинку, не залишай мене саму!» «Я б хотіла допомогти», – сказала Керол, відчуваючи, як задихається. «Але я не знаю, як!» «Послухай», – прошепотіла Ейлін, – без паніки. «Ми ще встигнемо. Сядь!» Керол сіла. Вона розуміла, що не запросила цього чоловіка, не дружила з ним десять років, не ховала романів від родини. Але попри страх їй стало шкода, Ейлін. Самотню, розгублену серед квітів, телеграм, перед неминучим скандалом. «Може, вип'єш?» – запропонувала Ейлін. «Так, певно. Вони випили віскі. Керол уявляла, ніби це звичні вечори після спектаклю. Дві подруги, які обговорюють ролі». «Керол», – почала Ейлін. Він не повинен залишатися тут. Інакше мені кінець. Після другого розлучення всі тільки чекають, щоб добити мене. Керл згадувала щось невиразне про скандали в пресі, аварію в Мексиці, суди, фальшиві імена в готелі. Мене і так не знімали рік. Якщо й це спливе, мене розірвуть. Вона випила ще. і якби це сталося на початку кар'єри, це навіть допомогло б. Молода, наївна, жертва впливу. Усі б говорили тільки про мене. А зараз я вже не маю кредиту довіри. Керл встала. Вона вже не боялася. Дивилася на Елін з жалем і розумінням, як на сестру. Елін, сказала вона вперше природно, ніжно взявши її за руку. Не хвилюйся. Щось придумаємо. Що саме? Елін глянула на неї з надією. Думаю, Керл вдихнула глибше. Ми маємо встигнути перенести його до мого номера, до світанку. Її голос затих. Ми сиділи з нею знову у барі-готелю два роки по тому. Вона все розповіла. Після тривалої паузи вона продовжила. Все вийшло, як ми і гадали, але я помилялася. Подумала, що в мене більше таланту, ніж було насправді. Ну що ж. Ми всі часом помиляємось. Вона подивилась на годинник. Мені вже час. Я допоміг їй одягнути шубу, провів до дверей. Скажи, запитав я, чому ти вирішила розповісти все? Вона подивилася щиро, просто. Бо, мабуть, ми більше не побачимось, і мені хотілося, щоб у тебе залишилось про мене хороше враження. Щоб ти знав. Я була тобі вірна. Вона поцілувала мене в щоку і перейшла вулицю. Така ж молода, красива, мрійлива, з піднесеним виглядом. Здавалося, вона знову виходить на сцену під світло софітів, готова завоювати місто. Текст читав Ярослав Макеїв. А якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал.